Ziua universală a poeziei La Radio Moldova Redactori în recital Sunt Nina Parfinti Departamentul Patrimoniu. Mi-am dorit foarte mult ca regina artelor, poezia, să ne viziteze neprotocolar ca să ne simțim și noi mai speciali în această zi. Mai frați și surori, într-un frumosul care poate salva lumea. Ca și colegii mei, o să citesc din creația unor poeți, dragi mie, să vă împrimăvărez apetitul pentru poezie. Nicolae Dabija, Poem Dorumii de dumneavoastră, ca unui zid de o fereastră Odiseia Selitis, poet grec Iată de ce scriu! Pentru că poezia... Începe de acolo de unde ultimul cuvânt nu l-are moartea. Satul. Poeziei de Emanuel Pope Și aș vrea ca apele din jurul meu și dorurile toate să tacă doar o clipă, să pot nu oa iarăși drumul obosit spre dealul dintre case. De acolo în vale să privesc, să mângâi încă o dată satul, un nobil cavaler, ținându-și scutul greu, strălucitor, în aurul amiezii. La poarta curții, larg deschisă, și în ochiul ei zâmbind cu trudă, rămâne un timp să mă petreacă. Bătrâna casă Mată. Mă recunoaște ulița și nu mă la trăcânii. Nebunul trece iarăși pe la gardul lor. Sunt eu, așa cum am trăit o viață. Doar pașii nu mă mai cunosc. Grăbiți să alegem altă parte. Edward Estelen Cummins, poet american Îți port inima cu mine, o port în inima mea. Nu rămân niciodată fără ea. Oriunde merg, mergi și tu, dragă mea. Și orice e făcut doar de mine, e fapta ta. Drăguța mea, nu mă tem de soartă, căci tu mi-ești soarta, dulcea mea, nu vreau o altă lume, căci frumoasă, tu ești lumea mea, adevărata mea, și tu ești orice lună a însemnat vreodată și orice soarele va cânta vreodată, ești tu, iată cea mai ascunsă taină ce nimeni nu cunoaște. Iată rădăcina rădăcinilor și mugurul mugurilor și cerul cerurilor unui copac, numit viață ce crește, mai sus decât sufletul, poate spera ori mintea se poate ascunde. Și iată miracolul ce împiedică să se ciocnească stea de stea, îți port inima, o port în inima mea. Leo Butnaru Poezie dulce-amară Pe nimeni nu l-ai făcut Cu adevărat fericit Ci doar mulțam și pentru atât Mai puțin nefericit L-ai făcut Să vă fie primăvara De poezie și ziua de astăzi Ca un poem Ziua universală a poeziei La Radio Moldova